וילן העם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים? להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל אדוני, לאמר, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הכית בו את הייאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך, שם על הצור, בחורב. והקית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל, ועל נסותם את אדוני, לאמור, היש אדוני בקרבנו? אם אין. ויבוא עמלק, ויילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא, הילחם בעמלק. מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו,